«Гідна вождя Авгулів! Я її взяв не для себе!» – почулася буркотлива відповідь. «За цю дівчинку я викуплю з полону сімох моїх вождів, хай їм чорт!» Це були останні слова, які вона чула, перш ніж заснути глибоким сном. Вона спала в той час, коли озброєні вершники прочісували поринулі в пітьму гори і вирішували долю королівства – Цієї ночі похмурі ущелени й яри наповнювалися дзвоном підків швидких коней, світло зірок відбивалося на шоломах і кривих шаблях, а дивні створіння на потрісканих вершинах скель виглядали з за них, не розуміючи, що відбувається. Кілька таких примарних постатей на змарнілих конях причаїлися в темному яру, чекаючи, поки вдалині стихне тупіт копит. Їхній вожак статурний чоловік у шоломі плащі, розшитому золотом, застережно підняв долоню, тримаючи її так, поки вершники не проїхали мимо. Потім тихо засміявся. Певне, втратили слід, або ж зміркували, що Конан уже в селі Авгулів. Багато потрібно буде віск, аби викорити його з цієї лисячої нори. У досвіта тут з'явиться чимало загонів. «Якщо буде сутичка, будуть і трофеї», – сказав хтось за його плечима на іракчанському діалекті. «Будуть і трофеї», – відповів чоловік у шоломі. «Та спочатку ми мусимо потрапити в долину Гурашах і зачекати на кіноту, вона ще до світанку вийде з секундирама». Він зострожив коня і виїхав з Яру. Його люди рушили у слід, як тридцять обшарпаних прийма. Розділ п'ятий Чорний Жеребець. Коли ж а зміна прокинулася, сонце було вже високо в небі. Дівчина не схопилася з ліжка, озираючись навколо порожнім поглядом і міркуючи, де вона перебуває. Прокинувшись, вона відразу пригадала всі події, що сталися напередодні. Від довгої їзди у неї боліли всі кістки а її пружне тіло все ще відчувало м'язисті руки чоловіка, який так далеко її завіз. Вона лежала на овечій шкурі, яка прикривала ложе з листя, кинутого на добре утоптану глиняну підлогу. Під головою у неї був згорнутий кожух, а ковдрою їй служив пошарпаний плащ. Вона перебувала у величезному приміщенні з нерівними, проти товстими стінами з неотесаних валунів, скріплених між собою висушеним на сонці болотяним баговинням. Могутні балки підтримували таку ж міцну стелю, в якій вона помітила прикритий лядою лаз. У товстих стінах не було вікон, тільки вузькі бійниці. Були також і двері, величезна плита з бронзи, поза сумнівом вкрадена з якої-небудь вендійської сторожової вежі. Напроти дверей виднів широкий грот, відокремлений від кімнати міцними дерев'яними гратами. За ним зміна побачила прекрасного чорного жеребця, що жував сіно. Будинок служив одночасно фортецею, житлом і стайнею. В іншому кінці кімнати дівчина в каптані і мішкуватих горських штанях сиділа навпочіпки біля невеликого багаття, смажачи смужки м'яса на залізній решітці, Покладені на каміння з боків багаття. Над багаттям в стелі виднів задимлений отвір, через який виходила частина диму. Решта диму сіруватими пасмами розповзалася по кімнаті. Горянка через плече кинула погляд на жазміну, показуючи обличчя із сміливими, вродливими рисами, потім повернулася до свого заняття. Зовні чулися чоловічі голоси, і через хвилину до будинку зайшов Конан, відчинивши двері ударом ноги. Уранішнє світло освітило його могутню фігуру, і жазміна помітила ще кілька деталей, які вона не могла помітити вночі. Його одяг був чистим і незношеним. Широкого бакарійського пояса, за яким стерчав кінджал у різьбленій оправі, не посоромився би князь, а крізь розстібнуту сорочку було видно сталь туранської кольчуги. Твоя полонянка прокинулася, Конане, сказала Вазолка. Кімрій щось буркнув під ніс, підійшов до вогню і згріб смужки баранини на кам'яну тарілку. Сидяча навпочіпки біля вогню Горянка посміхнулася йому і відпустила якийсь жарт, на що він вискалив зуби, і, зачепивши дівчину ногою, перекинув її на землю. Схоже, що ці нехитрі жарти приносили Вазольці задоволення, та Конан уже не звертав на неї уваги. Діставши звідкись величезний окраєць хліба і мідний дзбан з вином, відніс все Жазміні, яка підвелася на ложі з подивом, дивлячись на нього. — Це не досить відповідний харч для Деві, моя Люба. — Та кращого ми не маємо, — буркнув він. — Принаймні це наповнить твій шлунок. Він поставив миску на землю, і раптом Деві відчула, що страшенно голодна. Без зайвих слів, вона, схрестивши ноги, сіла на підлозі і, поставивши миску на коліна, почала їсти пальцями, які відтепер мали замінити їй столові прибори. Між іншим, здатність пристосовуватися – одна з рис справжнього аристократа. Конан стояв, заклавши руки за пояс, дивився на неї зверху вниз, він ніколи не сидів по-східному, схрестивши ноги. «Де я?» – запитала вона. — У домі Яра Авзала, вождя Курумвазулів, — відповів він. — А улістан знаходиться за якихось дві милі на захід звідси. — Ми залишимося тут на якийсь час. Кшатрії прочісують гори, шукають тебе, горяни вже вирізали пару загонів. — Який ти маєш намір? — Затриматися тут, поки Чундершан не погодиться випустити моїх конокрадів, — пояснив він. Жінки Вазулі вичавлюють чорнило з листя шоки, і незабаром ти зможеш написати губернатору листа. Жазміну охопив раптовий напад гніву, коли вона подумала про злу примху долі, яка порушила її плани, перетворивши їх на ніщо, бо вона стала в'язним саме тієї людини, котру хотіла зробити виконавцем своїх задумів і підступів. Вона відкинула миску із залишками їжі, і схопилася на ноги, стиснувши від злості зуби. — Ніякого листа не писатиму. Коли ти не відвезеш мене назад, вони повісять сімох твоїх людей і ще тисячу. Вазулка залилася сміхом, а Конан грізно насупив брови, аж раптом відчинилися двері, і зайшов яр-авзал. Вождь Вазулів був також зростучий Конан, дещо міцнішої статури та поряд з м'язистим кіморійцем мав вайлувати вигляд. Він погладив свою руду бороду і багатозначно подивився на Горянку, яка відразу ж устала і вийшла. Ягравзал обернувся до приятеля. «Ці прокляті всі ремствують, Конане», – сказав він. «Хочуть обиди, вбив, а за дівчину взяв викуп. Говорять, що вона благородна, це видно з її одягу. Запитують, чому гавульські пси отримають усе, тим часом як ми ризикуємо, ховаючи її в нашому селі». «Позич мені коня», – відповів Конан. «Я заберу її, і ми поїдемо». Яра взал пирхнув. «Ти гадаєш, я не зможу домовитись від моїх людей послуху? Я наказую їм танцювати в самих сорочках, коли вони мене сердять. Вони не люблять тебе, це правда, так само, як і інших чузоземців. Проте я чудово пам'ятаю, що ти колись урятував мені життя. Ходімо до них, Конане. Щойно повернувся вивідач». Кунун підтяг пояс і вийшов із вождем на вулицю. Вони зачинили за собою двері. Жазміна визирнула через бійницю і побачила відкритий простір. Потім ряд хатини з каменю і болотяного баговиня, гулих дітей, що бавилися серед валунів, і високих, стронких горянок, зайнятих своїми справами. Тут же, біля будинку вождя, вона побачила зарослих, обідраних чоловіків, котрі сиділи на землі півколом лицем до дверей. За кілька футів від них стояли Конан і Яравзал, слухаючи чоловіка, що сидів із схрещеними ногами. Вин хрипким голосом говорив із вождем на вазульському діалекті, який жазміна ледве розуміла, хоча частина освіти, яку вона дістала, складалася з мов Іраністану і споріднених гулістанських діалектів. «Я говорив із Дагозанцем, який минулої ночі бачив величезні загін, говорив вивідувач. Він сидів вночі в засідці біля того місця, де вошь Конан натнувся на нашу засідку. Дагоанець чув, що говорили вешники. Був серед них і Чундершан. Вони знайшли убитого коня, і один з солдатів упізнав у ньому коня Конана». Вони знайшли також труп Вазульського воїна. Дійшли висновку, що Вазули вбили Конана і викрали дівчину. Тому Загін вирішив припинити погоню в Авгулістан. Проте вони не знали, з якого села цей мертвий воїн. А ми не залишили слідів, якими могли б скористатися шатрії. Потім вони поїхали до ближнього села Вазулів, до Югре, спалили його і вбили багато людей. Але воїни Каюра в темряві напали на них, завдали їм великі втрати, поранили губернатора. Залишких шатріїв під покровом ночі вислизнули від них, а ще до сходу сонця повернулися з полонини забари з підкріпленням. І зранку в горах точаться сутички. Вряд чи вентійці збирають велику армію, аби очистити гори навколо забара. Воїни всіх племен гострять ножі і влаштують. Засідки на кожному перевалі, аж до полони гурашах. Окрім того, Керімшах повернув гори. Навколо пролунали вигуки, і Жазміна щільніше припала до отвору, почувши ім'я чоловіка, котрий давно викликав її підозри. Куди він подався? Куди він подався? запитав яр Авзал. Да Гозанець не знав. Із ним триста іракзаїв із рівнинних сіл. Вони десь у горах. «Іракзаї – це шакали, які збирають залишки левого бенкету», – яра в Яравзал. «Кидаються на гроші, які Керімшак жменями розкидає серед прикордонних племен, купуючи людей, як коней. Не люблю його, хоч він і наш родич з Іраністану». «Ні», – сказав Конан. – «я знаю його давно. Це гірканець, шпигун із Дігерда. Коли його спіймаю, то повішу його шкуру на Тамариску». «Акшатрії?» Вигукнув один із сидячих воїнів. «Ми що, маємо сидіти по домівках і чекати, поки нас звідси викурять? Зрештою вони дізнаються, в якому селі тримають дівчину. Забарці нас не поважають. Вони допоможуть кшатріям». «Хай спробуй з'явитися», буркнув в зал. «Ми втримаємо ущелену від кінноти». Один з присутніх схопився на ноги і погрозив Конану кулаком. «Ми маємо ризикувати, а всі плоди збере він!» – заволав чоловік. «Ми за нього мусимо битися!» Кунан звівся над ним і, схилившись, подивився просто в заросле обличчя. Кінжала він не витягнув, та ліву руку тримав на піхвах, оголивши рукоятку кінжала, даючи зрозуміти свої наміри. «Я нікого не прошу битися за мене!» – відповів Спокійно. Вийми зброю, якщо ти відважний, паршива псюко!» Вазул відскочив, пирхнувши, мов кіт. «Спробуй дотеркнутися до мене, і ці п'ятдесят чоловік розірвати мене шматки!» – закричав він. "Що?" вигукнув Яровзал, багряніючи від гніву, наїжачивши вуса і виставивши уперед живота. «Хіба ти, вождь, корма? Виходить, Вазули підкоряються наказом якогось виродка, а не Яровзала!» Воїн зіщулився. А непереможний вождь підскочив до нього, схопивши за горло, і почав душити, поки обличчя жертви не стало синьо-фіолетовим. Потім у люті шпурнув його об землю і став над ним із шаблюкою в руці. — Хтось має ще якісь сумніви? заричав він і обвів усіх войовничим поглядом, а його одноплеменці похмуро втупилися в землю. Яровзал його крякнув і вкинув зброю в піхви жестом повним презирства. Потім люто штовхнув лежачого на землі підбурювача, аби почути від нього крики болю. — Обійдеш пости на скелях і дізнаєшся, чи не помітили вони чого, — наказав він. Чоловік подався виконувати наказ, трусячися від страху і скрегочучи зубами від злості. Яравзал видрився на камінь, щось бурмочучи собі під носа. Конан стояв біля нього, широко розставивши ноги, заклавши пальці за пояс, примруженими очима дивлячись на воїнів, що з'юрмилися навколо. Вони похмуро дивилися на нього, не насмілюючись більше провокувати гнів яра авзала, але ненавидячи чужинця так, як це можуть, тільки горяни. Чоловік обігнув ряд хатин, під'юджуваний злими зауваженнями і сміхом жінок які були свідками його поразки, потім швидко пішов угору дорогою, що звивалася між валунів і скелі. Він дійшов до першого повороту, зник із виду і зупинився, як упав, і розкрив рота від здивування. Йому не вірилось, щоб комусь із чужинців удалося непоміченим соколиноокими спостерігачами на вершинах проникнути в долину Курума, та все ж на низькому виступі скелі, Біля дороги сидів незнайомий чоловік у тозі з верблюжої шерсті і зеленому тюрбані. Вазул відкрив булурота, щоб крикнути, а його рука схопилася за руків'я ножа. Та саме тоді, як його очі зустрілися з очима чужинця, крик завмер йому в горлі, а рука безсило опустилася. Він стояв нерухомо, немов статуя, вдивляючись у далечінь осклілим відсутнім поглядом. Якусь мить вони стояли нерухомо, потім чоловік у зеленому тюрбані накреслив пальцем на камені якийсь таємний знак. Вазул не помітив, щоб незнайомець щось поклав поряд із символом, але зненацька на скелі щось заблищало, з'явилася кругла, блискуча куля, схожа на шліфоване вугілля. Чоловік у тюрбані підняв її і кинув вазулу, який несвідомо її схопив. «Віднеси це, Ярові Авзалу», – сказав незнайомець. Вазурський воїн слухняно розвернувся і попрямував дорогою назад, тримаючи витягнутий руці чорну кулю. Над краєм виступу з'явилася голова дівчини, яка зі здивуванням і острахом, якого ще вчора не відчувала, дивилася на нього. — Навіщо ти це зробив? — запитала вона. Хемса ласкаво погладив її чорне волосся. — Ти, певне, усе ще приголомшена їздою на повітряному коні... «Якщо сумніваєшся в моїй мудрості», – розсміявся він. «Поки живий Яр Авзал, Конан у безпеці серед Вазулів. Їх багато, і ножі їхні гострі. Я задумав дещо розумніше, ніж просто вбити кімерійця і забрати у Вазулів дівчину. Не треба бути чарівником, аби відгадати, що зроблять вазульські воїни з Конаном, коли ця моя жертва подасть вождю Курума кулю Езуда». Тим часом Яравзал, стоячи перед своїм будинком, перервав тираду на півслові, бо зі здивуванням і незадоволенням побачив, що чоловік, якого він послав обійти пости, пробивається до нього крізь натовп. Я ж наказав тобі обійти пости, заричав вождь. Ти не міг цього зробити так швидко. Воїн не відповідав. Він стояв нерухомо, незрячими очима дивлячись на вождя і міцно стискав у простягнутій руці чорну кулю. Конан, поглянувши через плече Яра Авзала, шипнувшись і хотів схопити вождя за руку, але перш ніж він устиг це зробити, вазулу гніві вдарив воїна кулаком, поваливши його на землю як осла. Чорна куля випала з руки воїна і покотилася під ноги Яру Авзалу, який тільки тепер помітив її, нахилився і підняв землі. Решта воїнів здивовано, поглядаючи на товариша, побачила, як їхній вождь Нахиляється, але не помітили, що він підняв. Яра Яровзал випростався, поглянув на кулю і хотів запхати її за пояс. — Віднеси цього бовдура в дім, — наказав він. — Він схожий на людину, що наїлася лотоса. Дивився на мене таким порожним поглядом, я... — Ау! В правій долоні вождь раптом відчув якесь дивне трепотіння, він замовк і стояв, і дивився прямо перед собою, бо в долоні він відчував дивне вирушіння. Щось там мінялося, рухалося, жило. Його пальці більше не стискали гладеньку блискучу кулю. Він боявся поглянути туди, його язик присох до гортання, а долоня не хотіла розкриватися. Здивовані воїни раптом побачили, що очі Яра Авзала страшенно розширилися, а кров відринула з лиця. Несподівано з його губ, схований в густій, рудій бороді, зірвався жахливий крик болю. Вуж захитався і звалився, ніби вражений громом, випростовуючи перед собою праву руку. Він упав обличчям до землі, а між його розтиснутих пальців виповзав павук. Жахлива чорна істота з волохатими кінцівками і тулубом блискучим, як шліфоване вугілля. Чоловіки заривли і відсахнулися від нього. Пагук скористався панікою, доповз до тріщини в скелі, і зник. Воїни здивовано перезирнулися. Раптом серед шуму незрозуміло, звідки почувся гучний владний голос. Пізніше кожний із присутніх чоловіків, що залишалися живі, твердили, що це кричав не він, а тільки слова ці чули всі. «Я Равзал мертвий! Смерть чужинцю!» Цей заклик згуртував горян. Сумніви, недовір'я й страх розчинилися в приливі непогамовної жаги крові. Під небеса злетів розлючений крик, коли всі вазули підтримали цей заклик. Спалаючими від ненависті очима, вони кинулися вперед, хляпаючи полами плащів і піднімаючи ножі для удару. Конан відреагував так само швидко. Миттю він опинився біля дверей будинку. Але горяни були надто близько, і вже на порозі він був вимушений обернутися і відбити удар півметрового ножа. Проломивши нападникові голову, ухилився від удару іншого ножа, розпоров черево його власнику, лівою рукою повалив на землю нового супротивника, а ножем, який тримав у правій руці, убив ще одного. І щосили вдарив спиною в зачинені двері. Кущений в нього ніж відколов від одвірка тріску просто над його вухом. Але двері під вагою його тіла поступилися, і кімрій ззадом улетів у будинок. Тієї ж миті бородатий горянин, що саме замахнувся для удару, втратив рівновагу і розтягнувся на повний зріст на порозі. Кун нахилився, схопив його за одяг і, вкинувши того в глибину кімнати, штовхнув двері назустріч наступаючим. Пролунав хрускіт поламаних кісток, а наступної миті Конан засував запори. Він поспішно обернувся, аби відбити напад чоловіка, який уже схопився з підлоги, як скажений кинувся на нього. Жазміна забилася в куток, і жахом, дивлячись на людей, які б'ючись, то влітали до кімнати, то викочувалися звідти, інколи майже падаючи на неї. Кімнату наповнив скрегіт і блиск сталі а зовні натоп нападаючих вив, як зграє вовків, ударяючи кинджалами в бронзові двері, кидаючи в них каміння. Хтось притягнув колоду, і двері затремтіли під важкими ударами. Дівчина затулила вуха руками, дивлячись на все нестямними очима. не на життя, на смерть, що точилася в будинку, нелюдське виття зовні приводили її в напівбожевільний стан». Жеребець ржаві бив під ковами об стіни свої заородки. Раптом він обернувся і ударив копитами межих град саме тоді, коли горянин, віскочивши назад під час убивчої атаки кімрійця, тітнувся з перегородки. Хребет Вазула тріснув у трьох місцях, як суха гілка, і воїн упав на кона, назбивши його так, що обидва звалилися на глиняну підлогу. Жазміна скрикнула і стрибнула вперед. Усе трапилося так швидко, що їй здалося, ніби обидва вони вже мертві. Вона була поряд із воїнами саме тоді, коли Конан відштовхнув труп і почав підійматися і схопила його за плече, тримтячи, як у лихоманці. «Ох, ти живий! Я думала, думала, що він тебе убив!» Конан подивився на неї, на сполотніле звернене на нього обличчя і широко розкриті чорні очі. «Чому ти тремтиш? запитав він. «Що тобі до того, живий я чи ні?» На обличчі же зміни зразу ж з'явилася тінь пихатості, вона відсунулася, намагаючись без особливого успіху, здаватися колишньою деві. Даю перевагу тобі, перед зграєю вовків, що виють зовні, відповіла вона, показуючи на стіни біля одвірка, де вже почав крешитися камінь. Довго не витримає, зауважив Конан, потім швидко обернувся і підійшов до перегородки, за якою стояв жеребець. Жазміна стиснула кулаки і затамувала подих, дивлячись, як він відсовує в бік зламані грати і входить до оскаженілої тварини. Жеребець став дибки, вишкірив зуби, забив копитами і дико заіржав, роздуваючи ніздрі. Конан підстрибнув із нелюдською силою, схопив його за гриву, примусив стояти спокійно. Кінь пирхав і тремтів, але дозволив надіти на себе зброю і оздоблене золотом сідло з широкими срібними стременами. Кімрієць повернув коня і покликав вже зміну. Вона обережно наблизилася, тримаючись якнайдалі від копит джеребця. Конан щось робив біля кам'яної стіни загородки, а тоді тихо пояснив дівчині. Тут є таємні двері, про які навіть вазули нічого не знають. Яра в зал якось зоп'яну показав мені їх. Вони виходять просто в ущелину за будинком. Хе. Він потягнув за непоказного вигляду виступ скелі, і вся частина її відсунулася всередину на змазаних салом залізних рейках. Виглянувши в отвір, Жазміна побачила вузьке межгір'я в скельній кручі, що вертикально здіймалося на кілька футів за задньою стільною будинку. Конан вихопився на коня, підняв дівчину, посадив перед собою в сідло, за їхніми стінами товсті двері, охнувши, як жива істота, з шумом упали і через отвір уліз натовп зарослих, голаючих на всю горлянку воїнів із кинджалами в руках. Величезний жеребець вилетів із будинку, немов його випустили з катапульти, і спіною на морді погнав ущелиною, витягуючись на бігу, як струна. Цей маневр застав вазулів зненацька, як і тих, хто крався ущелиною. Все сталося так швидко, що чоловік у зеленому тюрбані не встиг поступитися дорогою. Збитий з конем, він упав, його супутниця пронизливо скрикнула. Конан бачив її всього лише мить. Струнка, темноволоса красуня в шовкових шароварах і на груднику, вишитому коштовностями, вона притиснулася до стіни у щілені. Чорний кінь мчав, як лист, несений вихором, рятуючи кемрійця його полонянку, а кровожерне завивання горян змінилося криками подиву і віччою, коли вони вибігли вслід за втікачами через потайні двері. Розділ шостий. Гора чорних чаклунів. «Куди ми тепер?» – жазміна притиснулася до викрадача, спробувала сісти прямо в хиткому сідлі. Соромлячись, вона зізналася собі, що дотики варвара їй не такі вже й неприємні, — Вавгулістан, — відповів він, — це далека дорога, та кінь доставить нас туди без усяких зусиль, якщо ми не зустрінемо твоїх друзів чи ворогів мого племені. Тепер, коли Яра Авзала немав живих, ці прокляті вазули будуть нас невпильно переслідувати. Мені дивно, що за нами ще не видно погоні. — Хто той чоловік, якого ти збив? — запитала вона. — Не знаю. Ніколи раніше його не бачив. Він, певне, не гулістанець. маю уявлення, що він там хай му чорт робив. Там ще була дівчина. Так, зміна звела брови. Не розумію. Це була моя придворна на ім'я Гітара. Думаєш, вона хотіла мені допомогти? І той чоловік її друг? Якщо так, то вазули схоплять їх обох. Ну що ж, промовив Конан, ми нічого не можемо вдіяти. Якщо ми повернемося, то вазули знімуть із нас шкури. Не розумію, як дівчина могла забратися так далеко в супроводі всього лише одного чоловіка, та й то, судячи з одягу щеного. Щось тут не так. Той чоловік, якого Яр-Авзал побив, а потім послав обійти пости, рухався, як лунатик. Я бачив у заморі жерців, котрі коїли свої жахливі обряди в таємних святинях Езуда. У їхніх жертв був такий же самий погляд. Жрець подивиться кому-небудь у вічі, пробурмотить кілька заклять, і людина починає поводитися як живий труп, дивиться скляними очима, робочу йому накажуть. Крім того, я бачив, що було у руках цього чоловіка те, що підняв яр авзал. Це було схоже на велику чорну перлину. Такі самі носять дівчата з храму Езуда, танцюючи перед чорним кам'яним павуком, якому поклоняються. Яравзал тримав на долоні саме це. А коли впав як мертвий, з його пальців вислизнув паук, схожий на божество Азуда, тільки менших розмірів. А потім, коли вазули стояли, не знаючи, що робити, якийсь голос крикнув, аби мене вбили. Я знаю, що цей голос не належав нікому з воїнів чи жінок, що товпилися біля хатин. Схоже було, що звучав він зверху. Жазміна нічого не відповіла. Подивилася на кручі високих хребтів, Її затремтіло. Цей сумний пейзаж наповняв її душу відчаєм. У цьому похмурому порожньому краю могло статися все, що завгодно. Людям, народженим на гарячих рівнинах багатого півня, віковічні традиції навіювали віру в те, що цю землю огортає туман таємниць і небезпеки. Сонце було вже високо в небі, дошкуляючи нестерпною спекою та все ж таки повіваючи Раптовими поривами вітер, здавалося, зірвався з крижаних круч. миті митіжа зміна почула вгорі свист, який не був схожий на посвист вітру, і, глянувши на Конана, котрий уважно вдивлявся в небо, зрозуміла, що і він побачив у цьому щось незвичайне. Дівчині здалося, що блакитним небом промчала якась неясна смуга, наче щось швидко пролетіло у них над головами, та вона не була певна, що це їй не привиділося. Вони не стали це обговорювати, проте Конан непомітно перевірив, чи легко виймається кінджали з піху. Вони виїхали ледь помітною стежкою, що опускалася в таку глибоку щелину, до дна якої ніколи не досягало сонце. Іноді стежка підіймалася так високо на круті схили, що, здавалося, вони зараз обсиплються під ногами або вела по гострих, як ніж, гранях, Зі схилами по обидві боки стежини, що схилиці зникали у бездонних оповитих голубуватою млою прірвах. Коли вони досягли вузького тракту, що зміївся поміж схилами, вже вечоріло. Куна натягнув поводи і спрямував коня на південь, майже перпендикулярно до попереднього напрямку їхньої подорожі. — Це дорога веде в село Галзаїв, — пояснив він. Їхні жінки ходять тут по воду. Тобі потрібен новий одяг. Поглянувши на свій легкий одяг, Жазміна вирішила, що він має рацію. Її червички з парчі були порвані, так само як сукня і шовкова білизна, які тепер мало що прикривали. Одяг, підходжий для вулиць Пишкаурі, не годився для кам'янистої гімелії. Доїхавши до повороту, Конан зліз і допоміг Жазміні зійти з коня. Вони чекали досить довго. Нарешті Конан, задоволений, кивнув головою, хоча дівчина нічого не помітила. «Іде жінка», – сказав він. Жазміна в раптовому пориві переляку схопила його за руку. «Ти, ти не вб'єш її?» «Як правило, я жінок не вбиваю», – відповів Конан. «Хоча деякі з цих горянок в справжньому вщиці". «Ні», – посміхнувся він, немов почувши хороший жарт. «Я її не уб'ю. Вім'я Крома навіть заплачує за речі. Це тобі подобається? Він дістав жменю золотих монет і заховав їх назад, залишивши найбільшу монету. Деві з полегшенням кивнула головою. Їй здавалося звичайним явищем те, що чоловіки вбивають і гинуть, та при думці про те, що вона могла бути свідком убивства жінки, її тіло прийняло тремтіння. Нарешті, з-за повороту вийшла довгоочікувана жінка. Висока, худа, галзайка з величезним порожнім бурдюком. Угледівши їх, вона зупинилася, мов укопана, бурдюк випав у неї з рук. Вона зробила рух, ніби збиралася втікати, та одразу ж зміркувала, що Конан досить близько від неї, аби їй вдалося утекти, і стояла спокійно, дивлячись на них із острахом і цікавістю. Конан показав їй золоту монету. — Якщо віддаси цій жінці свій одяг, — сказав він, — віддам тобі цю монету. Горянка відреагувала одразу ж. Широко посміхнувшись, від здивування і задоволення вона з типово горським призирством до умовностей охоче скинула з себе вишиту безрукавку, зняла пишну спідницю, штани й сорочку з широкими рукавами, а також шкіряні сандалі. Згорнувши все у вузлик, віддала його Конану, а він передав це здивованій Жазміні. «Іди за скелю і переодягнись там», – наказав він, ще раз доводячи цим, що він не гімелійський горянин. «Згорни свій одяг у вузлик і принеси мені, коли переодягнешся». «Граші!» – верескливо зажадала галзайка, пожадливо простягаючи руку. «Золото, яке ти обіцяв!» Кимирієць кинув їй монету. Жінка зловила її в повітрі, куснула для проби, потім заховала у волосся, Нахилилася, підняла бурдюк і пішла собі далі, позбавлена як сорому, так і одягу. Конан чекав з деяким нетерпінням, поки Деві вперше в житті вдягнеться сама. Коли вона вийшла з-за скелі, він вилаявся від подиву, і Жазміна відчула прилив дивнього хвилювання, побачивши неприховане захоплення, написане в нього на обличчі. Вона відчула сором, замішання і пиху, якої досі не відчувала, а від його полкового погляду її пройняв трем. Конан поклав важку долоню на її плече і, повертаючи деві, оглянув її з усіх боків. О, кроме, сказав він, у тому спадаючому, неземному вбранні ти здавалася холодною, байдужою і далекою, як зорі. Тепер ти жінка з плоті й крові. Ти пішла за скелю, як Деві Венді, а вийшла, як горська дівчина. Та в тисячу разів прекрасніша, ніж усі діви Забара. Була богиня, тепер жінка. Він силою ляснув її по спині, і Жазміна, зрозумівши це лише як знак своєрідної пошани, не образилася. Разом з одягом вона, немов сама, змінилася. На її досі стримувані почуття і бажання, Ніби, скинувши королівський одяг, вона позбулася упереджень і умовностей. Проте Конан не забував про небезпеку, що загрожувала їм. Що більше вони віддалялися від Забара, то менш вірогідною ставала зустріч із кшатрійськими загонами, та він все одно весь час прислухався до відгомонів, що свідчили про те, що мстиві вазули з Курума йдуть їхнім слідом. Влаштувавши Деві в сідлі, Конан сам вихопився на коня і знову спрямував його на захід. З горток з одягом, який дівчина дала йому, він закинув у тисячуфутову прірву. «Навіщо ти зробив це?» – запитала вона. «Чому не віддав одяг дівчині?» «Вершники з пешкаурі прочісують гори», – сказав він. «Горяни у відповідь нападатимуть на них, а ті нищитимуть села, які їм трапляться. Вони можуть попрямувати і на захід, якби вони знайшли дівчину в твоєму одязі то тортурами примусили б її говорити, і вона могла б навести їх на наш слід. А що вона зараз робитиме? – запитала Жазміна. Повернеться в село і скаже, що на неї напали. Швидше за все, за нами вишлють погоню, та спочатку вона має набрати води. Якщо вона наважиться повернутися без неї, буде бита. Це дає нам запас часу, нас ніколи не зловлять. Ще до заходу сонця ми перетнемо кордон Авгулістану. Тут зовсім не видно людських селищ, зауважила Жазміна. Навіть для Гімелій цей район надто безлюдний. Ми не зустрічали жодної прокладеної людьми дороги відтоді, як облишили тракт, на якому зустріли Галзайку. У відповідь він показав рукою на північний захід, де вона побачила вершину, оточену загостреними скелями. Це Імш, сказав Конан. Гірські племена будують свої села якнайдалі від цієї гори. Що зміна скам'яніла. Імш, прошепотіла вона. Гора чорних чаклунів. Так говорять, відповів він. Я ще ніколи не наближався до неї. Ми відхилилися на північ, аби не зіткнутися з шатрійськими воїнами. Вони могли б заглибитися аж до цих місць. Утарований шлях з Курума в Авгулістан лежить південніше. Цей шлях давній, його рідко хто використовує. Жазміна пильно вдивлялася в далеку вершину. Тоді стиснула руки так, що нігті врізалися в долоні. Скільки потрібно часу, аби доїхати звідси до Імша? Решту дня і цілу ніч, відповів він з посмішкою. Хочеш туди поїхати? ім'я Крома. Там не місце для простого смертного, судячи з того, що розказують горяни. «Чому вони не зберуться і не уб'ють демонів, котрі там оселилися?» – запитала вона. «З мечами проти чаклунства? Крім усього, чаклуни не втручаються в людські справи. Хіба що хтось їм вставляє палиці в колеса. Я ніколи не бачив жодного з них, хоч розмовляв з людьми, які присягалися, що їх зустрічали. Говорили, що під час сходу чи заходу сонця бачили серед скель жителів Імша, високих, мовчазних чоловіків у чорних тогах. А ти побоявся б на них напасти? Я? Думка про це видалася йому несподівано. Ну, якщо б вони мені перейшли дорогу, то сталося б так. Або я, або вони. Хоча в мене поки що нема причин для сварки з ними. Я прибув у гори, щоб зібрати людей, а не для того, щоб воювати з чеклунами адже зміна нічого не відповіла. Дивилася на гору, як на живого супротивника, відчуваючи, як гнів і ненависть знову проникають у її груди. В її голові почали визрівати нові думки. Вона намагалася придумати, як би налаштувати проти хазяїв інша людину, яка її полонила. Можливо, є якийсь спосіб, аби досягти цієї мети. Вона не могла помилитися щодо виразу, що з'явився в його диких, блакитних очах, коли він дивився на неї. Не одне царство занепало, коли маленькі білі жіночі ручки потягнулись за нитки долі. Зненаська вона здригнулася і показала пальцем. «Дивися!» Над далекою вершиною здійнялася ледве помітна хмаринка незвичайної форми. Матово-яскраво-червона зі скристими золотими пасмами – вона постійно рухалася, оберталася, вібрувала і несподівано стискалася. За якусь мить вона перетворилася на обертальний конус, виблискуючи у сонячному промінні. Раптом він відірвався від сніжної вершини гори, як барвиста пір'їнка проплив небом і зник у його блакитній безодні. — Що б це могло бути? — невпевнено запитала дівчина, коли дивна хмаринка затулила вершину. Це видовище, хоч і було красиве, пробуджувало тривогу. Тутешні мешканці називають це Килимом Імша. А я не знаю, що це означає, сказав Конан. Колись я бачив, як сотень-п'ять місцевих жителів утікали, немов їх переслідував сам диявол, ховалися в скелях і печерах, тому що побачили, як ця яскраво-червона хмара відривається від вершини. Що це? Вони тільки, но проїхали мимо вузької тріщини, вона виглядала так, хтось різонув ножем скелю і опинилися на широкому виступі, з одного боку якого був потрісканий скат, а з другого величезна круча. Цим уступом проходила покинута дорога, яка поступово спускалася вниз, ховаючись за скельними хребтами, і знов з'являлася через рівні проміжки шляху. Виїхавши з ущелини, яка вела за цей уступ, чорний жеребець пирхнув і став, як укопаний. Конан засторожив його, та кінь лише пирхнув і замотав головою тримтячі і напружуючі м'язи, немов наткнувся на якусь невидиму перешкоду. Кімрізь вилаявся і зійшов на землю, тримаючи жазміну на руках, рушив уперед, виставивши перед собою руку, немов чекаючи наткнутися на якийсь невидимий бар'єр. Проте нічого не перегороджувало їм шляху, хоча, коли він спробував потягти за собою конятою, пронизливо, заіржав і рвонув назад. Несподівано жазміна скрикнула, і Конан повернувся на каблуках, схопившися за рукоятку кінджала. Він не помітив, щоб хтось наближався, та все ж перед ним стояв чоловік, одягнений у тугу з верблюжої шерсті і зелений тюрбан. Конан гмигнув від здивування, впізнавши в незнайомцеві, що стояв перед ним, зі складеними на грудях руками, людину, яку він збив у щелені біля Вазурського села. «Хто ти? Хай тобі чорт!» – запитав Конан, зауваживши, що зіниці незнайомця незвичайно розширені, нерухомі, блискучі і з магнетичною силою притягають увагу. Чаклунство Хемси ґрунтувалося на гіпнозі, як і більша частина східної магії. Незлічені покоління, існуючи і вмираючи з непохитною вірою в можливість і силу гіпнозу, створили завдяки загальній вірі і практиці таку важку атмосферу страху, що людина, вихована на традиціях цих земель, проти гіпнозу була безпорадною. Проте Конан не був сином Сходу. Східні традиції для нього нічого не значили, він був людиною зовсім іншої цивілізації. У Кімерії гіпноз не був навіть міфом. Спадок, який підкоряв жителя сходу гіпнозу, був конано чужий. Він розумів, що саме намагається зробити хемса, та удар його незвичайної сили відчував тільки як слабкі невидимі зв'язки, настільки тоненькі, що міг їх розірвати так само легко, як і паутину. Зрозумівши ворожі наміри чаклуна, він вихопив за пояса кінджал, і як буря кинувся на нього. Та гіпноз був не єдиною зброєю хемси. Спостерігаючи збоку Жасміна Жазміна не помітила якихсь викрутасів чи чаклунства, завдяки чому людина в зеленому тюрбані уникла страшного удару, спрямованого їй у живіт. Гуське вістря пройшло у Хемси під пахвою, і Жазміні здалося, що він тільки торкнувся відкритою долоною міцної шиї Конана, а Кимирієць беркіснувся на землю. Але удар не убив його. Падаючи, він пом'якшив удар від падіння, підставивши ліву руку і одночасно прагнучи зробити Хемсі підніжку. Той ухилився від неї, зовсім не непочаклунськи відскочивши назад. Зненацька жазміна голосно скрикнула, побачивши, як із заскелі виходить і стає поряд із людиною в зеленому тюрбані жінка, у якій вона впізнала гітару. Крик радості завмер на губах Деві, коли вона побачила ненависть на вродливому обличчі дівчини. Конан поволі підвівся оглушений, приголомшений жахливим ударом, нанесеним за всіма правилами мистецтва забутого задовго до занурення в безодню океану Атлантиди. Він як суху гілку зламав би шию кожної звичайної людини. Хемса уважно, трохи втративши певність, подивився на Конан. Мах переконався в своїй силі, коли чинив опір орді розлючених вазулів у межгір'ї біля села Курум, то стійкість кіморійця, певне, злегка похитнула його заново набуту віру в себе. Магія все ж таки ґрунтується на перемогах, а не на поразках. Хемса рушив уперед, піднявши руку, і несподівано завмер з піднятою рукою, дивлячись угору, широко розкритими очима. Конан теж мимоволі подивився в тому напрямку, так само, як і обидві жінки, що тулилися біля тремтячого коня, жазміна і дівчина Хемси. Гірськими схилами скочувалася, кружляла й линула яскраво-червона, конусоподібна, ніби зіткана з блискучого пилу хмаринка. Обличчя Хемси стало попелястим, рука його затремтіла і безвільно опустилася. Дівчина, що стояла поряд, відчуваючи, що з Хемсою щось відбувається, допитливо подивилася на нього. Яскраво-червона хмаринка сповзла схилом гори і, зробивши велике півколо, опинилася на уступі скелі між Конаном і Хемсою. Чаклун закричав і, разом із дівчиною міцно вчепившись її плече, відскочив назад. Яскраво-червона хмаринка якийсь час перебувала на місці, обертаючись із приголомшливою швидкістю, не мав гець, що висить у повітрі. Потім без попередження несподівано зникла, ніби лопнула мильна булька. На скелі стояли четверо чоловіків. Це було неймовірно, неможливо, та все ж це були не духи, не привиди, а четверо високих чоловіків з поголеними головами в чорних тогах, що приховували їхні руки й ноги. Вони мовчки стояли, згідно киваючи пташиними головами. Дивилися на Хемсу з дівчиною, та конан, що стояв за їхніми спинами, відчув, як в його жила холоне кров. Він почав поволі заткувати, поки не уперся спиною тремтячого жеребця і не обійняв перелякану деві. Не було вимовлено жодного слова. Навколо, як важка кодра, лежала тиша. Усі четверо в чорних тогах дивилися на Хемсу. На їхніх лицях із пташиними рисами не було жодного виразу, а погляди нерухомо зосереджені. Хемса трусився небив в лихоманці, ноги його міцно впиралися у скелю, а м'язи кісточок стали напружені. Під струменів його смаглявим обличчям, правою рукою він щосили стискав щось, заховане під корішневою тогою, так що з його посинілої руки відринула кров. Ліву руку він поклав на плече гітари і судомно стиснув його вічливим рухом потопаючого. Дівчина не здригнулася, не видала ні звуку, хоча пальці хемси уп'ялися в її тіло, як кіхті. Маючи за плечима неспокійне життя, Конан був свідком сотень битв, проте ніколи не бачив такої, як ця, у якій об'єднані сили чотирьох демонів билися з однією теж диявольською силою. Такий Мрієць ледве відчував природу цієї жахливої битви. Притиснутий до стіни, оточений колишніми своїми хазяями, Хемс бився за своє життя, вживаючи найкарколомніших заходів прикладаючи всі свої жахливі знання, набуті протягом довгих, похмурих років послушництва. Він був сильнішим, аніж сподівався, а необхідність застосувати цю силу на свій захист вивільнила в ньому несподівані запаси енергії. Страх і вічай збільшили цю силу, він хитався під безжальним натиском чотирьох пар очей, проте не поступався їм полем битви. Його обличчя спотворила звірина гримаса болю, а тіло вигиналося, немов його колесували. Це була битва викривлених розумом душ, які проникли в безодню мороку і спізнали там чорні зорі, що народжують кошмари. Жазміна розуміла це краще, ніж Конан, і здогадувалася, чому Хемса міг витримати спрямований удар чотирьох розумів, воля яких могла б потрощити на найдрібніші шматочки скелю – на якій він стояв. Причиною цьому була дівчина, яку він притискував до себе зі всією силою вічаю. Вона була якорем порятунку його змученій душі, знищуваної хвилями емоцій. Силою хемси була його слабкість. Любов до дівчини, хай раптова і осуджувана, все ж таки була ниткою, що зв'язувала його із залишками людського, служила опорою його волі і створювала ланцюг, який не могли розірвати вороги, принаймні, не могли розірвати цієї ланки, якою був Хемса. Вони зрозуміли це раніше, ніж він. Один із чаклунів перевів погляд на гітару. Опору він не відчув. Дівчина зібгалася і поникла, як зів'яли листок. Введена владним наказом, вона вирвалася з обіймів коханця, перш ніж він зрозумів, що відбувається. Тоді сталося найжахливіше. Дівчина почала відступати до краю урвища, обернена лицем до своїх переслідувачів, дивлячись на них чорними порожніми очима, розширеними не наче вікна будинку, в якому згасло світло. Хемса застогнав і потягнувся до неї, потрапивши в розставлену йому пастку. Він не міг зібратися на думці, аби відбити атаку супротивників, і тієї ж миті перетворився на переможеного, був уже тільки іграшкою в їхніх руках. Дівчина продовжувала відступати, невпевнено, немов у вісні, а Хемса, спотикаючись, йшов за нею, марно намагаючись її зловити, ухаючи і схлипуючи у відчаї. Він рухався як живий труп. Дівчина завмерла на краєчку прірви, стоячи нерухомо з п'ятами над провалям, а Хемса, впавши на коліна і голосячий повз до неї, простягаючи вперед руки, щоб утримати її від падіння що майже торкнувся її з дерев'янілими пальцями, та один із чаклунів розсміявся гучним, як бронзовий подзвін пекла сміхом. Дівчина захиталася, і овершина вершина жорстокості, відчуття і свідомість на мить повернулися до неї, і в її очах з'явився смертельний жах. Вона скрикнула, спробувала було схопитися за простягнуту до неї руку коханця, і не змогла цього зробити, з криком упала в безодню. Хемса дістався до краю прірви і божевільним поглядом подивився вниз, беззвучно ворушачи губами, щось шепочучи про себе. Обернувся і довго дивився на своїх мучителів широко розкритими очима, в яких не було ні іскри людського. Потім із криком він, якого почали тріскатися скелі, кинувся на чотирьох чаклунів, тримаючи ножа в піднятій руці. Один з чаклунів рушив уперед і тупнув ногою. Почувся тріск, який потім перейшов в оглушливий рев. На тому місці, де він ударив ногою, розкрилася і почала швидко збільшуватися тріщина. З оглушливим звуком увесь цей шматок скелі звалився вниз. Серед падаючого каміння майнула й постать Хемси. Він відчайдушно змахував руками, а потім усе зникло під лавиною, що з гуркотом сповзла в безодню. Четверо магів зосереджено дивилися на потрісканий край прірви, потім несподівано обернулися. На цей час Конан, збитий з ніг раптовим струсом землі, вставав і допомагав підвестися Жазміні. Йому здалося, він рухається надто повільно і так само поволі міркує. Він був приголомшений. Знав, що мусить негайно посадити Девіна чорного жеребця і помчати як вихор, проти його тілом і думками заволоділа незрозуміла кволість. Потім чаклуни обернулися і подивилися на нього, піднявши руки. І Конан з жахом побачив, що їхні постаті ніби розпливаються, стають туманними і невиразними, зникають у пурпурному диму, який раптом став клубочити довкола них, ховаючи їх від очей Конана. Пурпурна, кучерява хмарина огорнула магів, і раптом Конан зрозумів, що цей яскраво-червоний туман оточує його, коли почув крик жазміни і пронизливе іржання жеребця, страшна сила вирвала Деві з його обіймів і шпурнула кремезного варвара об каміння, як пір'їнку. Він навмання почав разити кінджалом. Наполовину оглушений він побачив, як конусоподібна хмарина підноситься над вершинами, швидко віддаляючись. Жазміна зникла разом із чотирма чаклунами в чорному вбранні. На виступі скелі залишилося тільки конан і переляканий кінь. Розділ сьомий. Дорогою на Імж. Мла в мозку Конана розвіялася, розвіяна поривом вихору. І страшеною лайкою він вихопився на спину жеребця, що й і хвицався, подивився на схил, повагався і рушив у тому ж напрямі, в якому мав намір їхати до того, як його затримали тут вибрики хемси. Кінь помчав, як блискавиця, ніби цим несподіваним рухом міг позбутися страху. Вони мчали стрімголов виступом, яким велася уздовж скелі над безодною вузька дорога. Ця дорога бігла зигзагом, звивалася нерівною скелею, і якоїсь миті далеко внизу Конан побачив те місце, куди впала лавина. величезна купа розбитого каміння й валунів на дні гігантського оприву. До дна долини було все ще далеко коли кінь помчав до довгого й широкого ребра, що веде на інший схил, як природний місток. Ним Конан і поїхав. По обидва боки лежали майже вертикальні схили. Він бачив перед собою стежинку, а десь унизу вона спускалася зі схилу на дно полонини і, зробивши величезний гак уздовж русла висохлої річки, поверталася під скелю, на вершині якої перебував Конан. Кімерець прокляв необхідність робити гак, та іншого виходу не було. Спускатись униз навпростець було б самогубством, тільки б так зміг би зробити це, не скрутивши собі в'язи. Кімерець підігнав змученого коня і раптом почув десь унизу стукіт підків. Притримавши коня, обережно під'їхав до краю прірви і зазирнув у щелину, утворену колись течією річки. Сухим її руслом, прямокутником, на півдиких конях їхав натоп, П'ятсот міцних, озброєних до зубів бородатих чоловіків. Нахилившись над краєм тридцятифутової прірви, Конан гукнув до них. На його поклик вони зупинилися, п'ятсот бородатих облич задивилися угору, і каньйоном прокотилося глухе бурчання. Конан не гаяв часу. «Я йду в хор!» – крикнув він. «Не думав зустріти вас псюк на цій дорозі. Швидко їдьте за мною, наскільки це можуть ваші шкапи». Уїдемо на інші. Зраднико. Цей дружний крик був для конона, як цебер холодної води на голову. Що таке? пробурмотів він, вирачивши очі. Побачив спотворені ненавистю лиця і руки товаришів, які змахували шаблями. Зраднико. дружно озивалися вони. Де семеро наших вождів, схоплених у Пешкаурі? У губернаторській в'язниці вигукнув Конан. Відповідь почув. Завивання, сотень, горлянок, брязки зброї та крики, з яких ніяк не міг зрозуміти, чого вони від нього хочуть. Ревнувши, мов Буйвол, він крикнув так, щоб перекрив весь цей галас. Хай вам чорт! Хай хтось один скаже, щоб я зміг зрозуміти, у чому справа! Худий старий вождь узяв на себе це завдання. Спочатку погрозив Конану шаблею, а потім кинув йому звинувачення і заборонив нам напасти на Пешкаурі і відбити наших братів. «Ви дурні!» – гарикнув розлючений кімеріць. «Навіть коли б вам удалося вилізти на стіни, у чому я сумніваюся, то полонених повісили б раніше, ніж ви встигли б їх звільнити». «І ти сам поїхав торгуватися з губернатором?» – завив Авгул, закипівшись злістю. «І що з того?» «Де наші вожді?» – кричав старий вождь, махаючи шаблею. «Де вони? Їх немає в живих!» «Що?» – Конан мало не впав від подиву з коня. «Їх немає в живих!» – підтвердило п'ятсот воїнів, що жадали його крові. Старий завертів шаблею над головою і знову узяв слово. «Їх не повісили!» – кричав він. «Вазул у сусідній клітці бачив, як вони загинули. Губернатор прислав чорнокнижника, який убив їх своїм чеклунством». «Це брехня!» – відповів Конан. «Губернатор не наважився б на це. Коли я розмовляв з ним минулої ночі...» Ці слова були зовсім не до речі. Розлючене виття і прокльони злетіли в небо. «Так, ти поїхав до нього один, щоб зрадити нас. Це правда. Вазул утік дверима, що їх зламав чернокнижник і все розповів нашим вівідачам, яких зустрів у забарі. Ми їх послали шукати тебе, коли ти вчасно не повернувся назад». Коли вони почули розповідь Вазула, то повернулися на Кхор, а ми засідлали кони і їм взялися за мечі. «І що ви хочете робити, дурні?» – запитав Конан. «Помститися за наших братів!» – завили вони. «Смерть, шатріям. Убити його! Це зрадник!» Навколо Конана посипалися стріли. Він підвівся на стременах, знову намагаючись перекричати шум після чого з криком злості, протесту і розчарування навернув коня і поскакав назад. Горяни, що кинулися за ним, вивергаючи прокльони й погрози, були надто розлючені, аби зміркувати, що вони можуть потрапити на теребро, яким їхав Конан, тільки якщо прямуватимуть у протилежний бік, обігнувши поворот і вперто збираючись крутою дорогою вгору. Коли вони нарешті зрозуміли це і повернули назад, Їхній колишній вождь уже майже досяг того місця, де ребро переходило в гірський прискалок. Опинившись на дурвищі, кона не поїхав дорогою, якою сюди дістався, а попрямував ледве помітною стежкою, усипаною камінням, об яке спотикався жеребець.